Ispita de a exista. Pista 2 Merge mai departe decât un anotimp în infern, ori decât e C. homo, dar la o T. nu ne propune niciun delir, în vreme ce Rimbo și Nice, acrobați evoluând la limita propriei ființe, ne invită să le împărtășim riscul. Ne fascinează doar cei care s-au nimicit încercând să-și dea un sens vieții. Nu există ieșire pentru cel ce trece dincolo de timp, împotmolindu-se totodată în el, pentru cel ce ajunge, copinteli, la limita singurătății, dar se afundă și mai mult în lumea aparențelor. Șovoitor, hărțuit, se va târâ ca un bolnav al duratei, atras de o potrivă de devenire și de atemporal. Dacă, așa cum spune Eckhard, există un miros al timpului, cu atât mai mult va trebui să existe un miros al istoriei cum am putea să nu-l simțim, într-un plan mai apropiat, disting iluzia, nimicnicia, putreziciunea civilizației și, totuși, mă simt solidar cu această putreziciune, sunt admiratorul fanatic al unui cadavru. Mie ciudă pe veacul acesta al nostru, ne-a înrobit atât încât ne obsedează chiar și atunci când ne desprindem de el. Nimic viabil nu poate ieși dintr-o meditație de circumstanță, dintr-o cugetare asupra evenimentului. În alte epoci mai fericite, oamenii puteau să bată câmpii în voie, ca și cum nu ar fi aparținut nici unui veac, eliberați de teroarea cronologiei, cu într-o clipă a lumii ce pentru ei se confunda cu însăși lumea. Relativitatea operei lor nu-i neliniștea, îi se consacrau fără nicio reținere. Prostie genială pierdută pe veci, exaltare fecundă, necompromisă de conștiința sfâșiată, a simți încă prezența veșniciei și a ști totodată că suntem timp și că producem timp a înțelege ideea de veșnicie, dar a nu îndrăgi nimicul, iată deriziunea din care se nasc și revoltele noastre, dar și îndoiala cu care le privim. Căutăm suferința pentru a ne sustrage iertării, facem drumul izbăvirii în sens invers, acesta e aportul nostru în materie de religie. Suntem niște iluminați posaci, niște buda și niște cristoși, ostili mântuirii, ce propovăduiesc unor mizerabili farmecul propriei disperări, o rasă superficială, dacă vreți. Dar nu e mai puțin adevărat că primul nostru străbun ne-a lăsat drept singură moștenire, repulsia față de Paradis. Dând nume lucrurilor, își pregătea căderea, pe a lui, dar și pe a noastră. Dacă vrem să dregem ceva, a trebuit să începem prin a dezboteza Universul, prin a desprinde eticheta care lipită pe fiecare aparență, îi dă relief și un simulacru de sens. Până atunci, chiar și celulele nervoase, totul în noi refuză Paradisul. Să suferi, Unică modalitate de a dobândi senzația că existi, să existi, singurul mod de a-ți salva pierzania și așa va rămâne, atâta timp cât o cură de veșnicie nu ne va dezintoxica de devenire, atâta timp cât nu ne apropiem de această stare în care, după cum spune un budist chinez, clipa face cât zece mii de ani. Cum absolutul corespunde unui sens pe care n-am știut să-l cultivăm, să continuăm pe calea răzvrătirii, cu siguranță că ea va sfârși prin a se întoarce împotriva ei înseși, împotriva noastră, până atunci ne vom redobândi puterea asupra timpului. Asta de nu cumva din contră, vrând să scăpăm de nepasta conștiinței, ne vom întoarce lângă animale, lângă plante și lucruri și la această stupiditate primordială din care nu ne-a mai rămas din vina istoriei, nici măcar amintirea. Despre o civilizație vlăguită Cel ce aparține organic unei civilizații nu poate identifica natura răului care o macină. Diagnosticul lui nu e de luat în seamă. În judecarea lumii sale, el este parte implicată și o va amenaja, din egoism. Mai detașat, mai liber, noul venit o cercetează fără părtinire și îi sesizează mai bine slăbiciunile. Dacă ea e pe ducă, e dispus la nevoie să piară și el, să constate efectele destinului asupra ei și asupra lui însuși. Nu posedă, și nici nu propune leacuri. Știind că destinul nu se tratează, el nu-și atribuie rolul de vraci și nu pretinde să vindece pe nimeni. O singură ambiție are, să fie la înălțimea incurabilului. În fața reușitelor acumulate în țările sale, Occidentului nu i-a fost greu să exalte istoria, să-i atribuie o semnificație și o finalitate istoria îi aparținea. El îi era promotorul. Ea trebuia așadar să urmeze un curs rațional. Și rând pe rând a pus-o sub patronajul providenței, al rațiunii, al progresului. Simțul fatalității îi era străin. A început să-l capete cu vremea, îngrozit de spectrul absenței, de perspectiva eclipsei. Din subiect, iată l ajuns obiect, Deposedat pe veci de strălucirea de admirabila megalomanie care până atunci îl făcuse o pac la ireparabil. Occidentul e atât de pătruns de acest sentiment, încât socotește un spirit cu atât mai stupid, cu cât e mai preocupat de evenimente. Ce poate fi mai firesc, câtă vreme evenimentele se consumă altundeva? Le dăm tributul nostru doar când inițiativa pornește de la noi, dar în măsura oricât de mică în care păstrăm amintirea unei foste supremații, păstrăm și visul de a străluci, fie și în degringoladă. Franța, Anglia, Germania și-au lăsat în urmă perioadele de expansiune și nebunie. E sfârșitul smintelii, începutul războaielor de apărare. S-a terminat cu aventura colectivă, cu oamenii cetății, iar rândul indivizilor limfatici, și fără iluzii, în stare încă să răspundă chemării unei utopii, cu condiția totuși ca ea să vină din afară, să nu-și dea o steneala să o inventeze ei. Dacă mureau odinioară pentru nonsensul gloriei, astăzi se consacră unei furii revendicative. Fericirea îi spitește. E ultima lor prejudecată, din care-și trage seva cel păcat prin exces de optimism. Marxismul A se iluziona, a sluji, a se expune ridicolului sau prostiei unei cauze, iată extravaganțe de care nu mai sunt capabili. Când o națiune începe să-și piardă strălucirea, ea se îndreaptă spre condiția de masă. Chiar dacă ar dispune de o mie de napoleoni, tot nu s-ar hotărâ să-și tulbure odihna pe a ei și pe a celorlalți, cu asemenea reflexe împleticite pe cine să terorizeze și cum. Dacă toate popoarele ar fi la fel de fosilizate sau lașe, ele s-ar înțelege de minune, nesiguranței, iar urma stabilitatea unui pact între lași. Amizat pe dispariția pornirilor războinice, a crede în generalizarea decrepitudinii, ori a idilei, înseamnă a vedea departe, foarte departe, e utopia, prezbitism al popoarelor bătrâne. Popoarele tinere, în schimb, respingând subterfugiul amăgirii, văd lucrurile din perspectiva acțiunii, iar perspectiva le este reglată de fapte. Sacrificând confortul pentru aventură, fericirea pentru eficacitate, ele nu admit legitimitatea ideilor contradictorii, coexistența pozițiilor antinomice. Dar ce vor ele, de fapt, dacă nu să ne alunge neliniștile prin teroare și să ne întărească zdrobindu-ne? Orice izbândă le vine din sălbăticie, căci pentru ele importante nu sunt visurile, ci pornirile. Da. Dacă aderă la vreo ideologie... Ea le atâță frenezia, le fructifică fondul de barbarie, le ține treze, când însă popoarele bătrâne adoptă vreuna, ea le va amorți, nu fără a le dărui stropul acela de fierbințeală ce le permite să se creadă oarecum vii, o ușoară febră a iluziei. O civilizație nu există și nu se afirmă decât prin acte de provocare, Începe să se cumințească, se va nărui în curând. Momentele ei de glorie sunt momente de temut, în timpul cărora nu-și cruță fortele, ci din și le risipește. Nerăbdătoare să secătuiască Franța și-a propus ca misiune să le irosească pe ale sale. A reușit să o facă, de ajutor fiindu-i orgoliul și zelul agresiv. N-a purtat ea într-o mie de ani mai multe războaie decât orice altă națiune? Deși avea un simț acut al echilibrului, i-au reușit până și excesele. Ea nu putea ajunge la supremație decât în dauna substanței sale. Să ardă până la capăt și a făcut din această chemare punctul ei de onoare iubitoare de formule de idei explozive, de scandal ideologic, și-a pus geniul și orgoliul în slujba tuturor evenimentelor din ultimele zece veacuri, și după ce a fost vedetă, iat-o acum resemnată, temătoare, rumegându-și regretele și grijile, trăgându-și sufletul după efortul strălucirii al trecutului ei. Fuge de propria imagine, tremură în fața oglinzii, Ridurile unei națiuni sunt la fel de vizibile ca ale oricărui individ. Cine a făcut o mare revoluție nu mai pornește alta de aceeași amploare. Cel care timp îndelungat a fost arbitrul bunului gust, odată ce și-a pierdut poziția, nu mai încearcă să o recucerească. Dacă tânjești după anonimat, ești sătul să servești de model, să fii urmat mai muțărit, la ce bun să ții casă mare doar ca să amuzi universul? Franța cunoaște prea bine aceste truisme ca să și le mai repete. Națiune a gestului, națiune teatrală, ea își iubea jocul, la fel cum își iubea și publicul. Acum însă a obosit și vrea să părăsească scena. Nu-și mai dorește decât decorul uitării. Că și-a uzat inspirația și talentul ne este limpede, însă am fine drepti dacă i-am reproșa-o. Ar însemna să o acuzăm că s-a realizat și împlinit virtuțile care făceau din ea o națiune privilegiată și l a tocit, cultivându-le, fructificându-le și nu din lipsă de exercițiu pălesc acum și se sting talentele ei. Idealul bunăstării, manie a epocilor crepusculare, o urmărește, o obsedează și o solicită în exclusivitate, și asta pentru că din ea n-a mai rămas decât un nume pentru o masă de indivizi, o societate mai curând, decât o voință istorică. Dezgustul pentru fostele ambiții de universalitate și omniprezență atinge asemenea proporții că doar un miracol ar putea o salva, de un destin provincial. De când și-a părăsit proiectele de dominație și cuceriri, o apasă urâtul, plictisul generalizat, flagel al națiunilor în plină defensivă, acesta le macină vitalitatea, dar în loc să-l combată, ele preferă să-l suporte și se obișnuiesc cu el între atât că le devine indispensabil. Între viață și moarte vor găsi totdeauna suficient spațiu pentru a le evita pe amândouă, un interval în care nici să moară, nici să trăiască. Căzute într-o catalepsie lucidă, visând un statuc vo care să țină veșnic, cum s-ar putea opune ele tenebrelor ce le asediază, înaintării civilizațiilor opace. Dacă vrem să știm... Ce a fost un popor și pentru ce nu-și merită trecutul, nu trebuie decât să studiem figurile ce l-au marcat mai mult. Ce a fost Anglia, o spun cu prisosință portretele marilor ei bărbați. Cu, cu ce înfiorare contempli la National Gallery aceste chipuri virile, uneori delicate, cel mai adesea monstruoase, energia pe care o degajă, originalitatea trăsăturilor, aroganța și forța privirii. Apoi, cugetând la reținerea, la bunul simț, la politețea englezilor de azi, pricepem de ce nu mai știu să-l joace pe Shakespeare, de ce îl fac atât de searbăt și lipsit de bărbăție. Sunt tot atât de departe de el pe cât vor fi fost grecii târzii de Eschil. Nimic Elisabetan n-a mai rămas în ei. Cu rămășițele de caracter încearcă să salveze aparențele, să mențină fațada. Faptul de a lua în serios civilizația, de a o asimila cu prea mult zel, se plătește întotdeauna scump. Cine contribuie la formarea unui imperiu? Aventurierii, brutele, lichelele, toți cei care nu cunosc prejudecata ideii de om. La ieșirea din Evul Mediu, Anglia, în prea plinui vital, era sălbatică și tristă. Niciun scrupul de onorabilitate nu nu-i înfrână dorințele de expansiune. Iradia acea melancolie a forței, atât de caracteristică personajelor șexpiriene. Să ne gândim la Hamlet, acest pirat visător. Îndoielile nu-i alterează ardoarea, nimic în el din slăbiciunea unui reflexiv. Dacă și face scrupule, e numai din exces de energie, din vocația reușitei totale, din tensiunea unei voințe neistovit de bolnave. Nimeni n-a fost mai liberal, mai generos cu propriile frământări, nici mai risipitor cu ele. Anxietăți luxuriante. Cum se le mai atingă englezul de azi? De altfel, nici nu aspiră la așa ceva. Idealul lui este omul cum se cuvine, de el se și apropie în mod primejdios. Este cam singura națiune care, într-o lume lipsită, de ținută, mai stăruie să aibă stil. Absența vulgarității ia în Anglia proporții alarmante. A fi impersonal constituie aici un imperativ, a-i plictisi pe ceilalți e o lege. De atâta distinție și platitudine, englezul devine din ce în ce mai impenetrabil și descumpărește prin misterul ce îi se atribuie în pofida oricărei evidențe. Reacționând împotriva propriei sale esențe, împotriva vechilor sale apucături, subminat de prudență și modestie, el și-a creat un comportament, o regulă de viață ce avea să-l îndepărteze de geniul său. Unde sunt demonstrațiile de obrăznicie și de trufie, provocările, aroganța lui de odinioară? Romantismul i-a prilejuit ultima tresărire de orgoliu, după aceea spălăcit și virtuos Consimte la ruina moștenirii de cinism și insolență, de care îl credeam atât de mândru. În van am căuta o urmă a barbarului, care a fost cândva. Decența îi sugrumă toate instinctele. În loc să-l îmboldească, să-i încurajeze nebunia, filozofii săi l-au împins în fundătura fericirii. S-a hotărât să fie fericit și iată-l fericit. Din fericirea sa lipsită de plinătate, de risc, de orice sugestie tragică, el a făcut acea mediocritate toropitoare în care se va complacea pe veci. Se ne mai mire că a devenit un personaj pe care îl îndrăgește Nordul, un model, un ideal pentru vikingul degenerat? Cât timp a fost puternic, era temut și detestat. Acum ceilalți îl înțeleg, în curând vor ajunge chiar să-l iubească. Englezul nu mai e un coșmar pentru nimeni. El se ferește de exces de delir în care vede o rătăcire sau o necuviință. Ce contrast între fostele sale dezlănțuiri și înțelepciunea ei de azi. Numai cu prețul unor mari renunțări devine normal un popor. Dacă soarele și luna ar începe să se îndoiască, s-ar stinge pe dată. Blake. Europa se îndoiește de mult și dacă pe noi eclipsa ei ne tulbură, americanii și rușii o contemplă fie cu seninătate, fie jubilând. America se ridică în fața lumii ca un neant năvalnic, ca o fatalitate fără substanță. Nimic nu o pregătea pentru hegemonie, spre care tinde totuși, nu fără unele ezitări. Contrar altor națiuni care au trebuit să treacă printr-un șier lung de umilințe și înfrângeri, ea nu a cunoscut până acum decât sterilitatea unei șanse neîntrerupte. Dacă și pe viitor totul va continua să-i reușească, apariția ei va fi fost un accident lipsit de urmări. Cei care îi veghează destinul, cei cărora le pasă de interesele ei, ar trebui să-i pregătească niște zile negre, ca să nu mai fie un monstru inconsistent, îi este necesară o încercare de anvergură. Poate că nici nu e departe de ea, după ce până acum a trăit în afara infernului, se pregătește și ea să-i treacă pragul. Dacă America și caută un destin și-l va găsi doar pe ruina a tot ce a fost rațiunea ei de a fi... În ce privește Rusia, nu-i putem examina trecutul fără să ne încerce un fior, o groază superioară, trecut înăbușit, mereu în așteptare și plin de spaime subterane, trecut de cârtițe iluminate. Năboiul rușilor va face națiunile să tremure, de pe acum au introdus în politică absolutul, e provocarea aruncată unei omeniri roase de îndoieli și căreia nu vor șovoi să-i dea lovitura de grație. Dacă noi nu mai avem suflet, ei, în schimb, au de dat și la alții. Apropiați de rădăcinile lor, de acel univers afectiv în care spiritul încă nu s-a desprins de țărână, de sânge, de carne, ei simt ceea ce gândesc. Adevărurile ca și erorile lor sunt senzații, stimulente, acțiuni. În fapt, ei nu gândesc, ci irump. Aflați încă în stadiul în care intelectul nu diluează, nici nu dizolvă obsesiile, ei nu cunosc efectele nocive ale reflecției, nici acele margini ale conștiinței unde ea devine factor de dezrădăcinare și anemiere. Pot așadar să pornească liniștiți. Ce au de înfruntat? Mai mult decât o lume linfatică. Nimic în fața lor, nimic viu care să-i poată opri, niciun obstacol. Oare nu unul dintre ei lor a folosit cel din tâi, în plin secol al XIX-lea, cuvântul cimitir, vorbind despre Occident? Vor veni în masă cât de curând să-i viziteze cadavrul. Urechile mai fine le percep de pe acum cadența pașilor. Cine ar putea opune superstițiilor în marș ale rușilor, măcar un simulacru de certitudine? Încep cu secolul luminilor. Europa nu a contenit să-și submineze idolii în numele ideii de toleranță, cel puțin cât timp a fost puternică, a crezut în această idee și s-a bătut pentru ea, până și îndoielile ei de fapt, convingeri deghizate, erau un semn al forței, astfel încât a dat și dreptul să le invoce și în mijloacele de a le impune. Acum nu mai sunt decât simptome de epuizare. Vagi ale unor instincte atrofiate. Demolarea idolilor atrage după sine năruirea prejudecăților. Ori prejudecățile, ficțiuni organice ale unei civilizații, îi asigură acesteia dăinuirea, îi conservă fizionomia. Ea trebuie să le respecte, dacă nu pe toate, măcar pe cele care îi sunt proprii și care, în trecut, aveau pentru ea însemnătatea unei superstiții sau a unui ritual, dacă le consideră simplei convenții, se va desprinde tot mai mult de ele, fără a putea însă prin mijloace proprii să pună altele în loc. A consacrat Europa un cult capriciului libertății individului e conformism de bună calitate. Încetează să-l mai practice? Capriciul libertatea a individului devin literă moartă. E necesar un minimum de inconștiență dacă vrem să ne menținem în istorie, să acționezi, e una. Să știi că acționezi, e altceva. Când clar viziunea consacră fapta și o infiltrează, fapta se destramă și împreună cu ea prejudecata, a cărei funcție constă tocmai în a-i subordona, în a-i aservi faptei conștiința. Cel care își demască ficțiunile, renunță la mobilurile sale și, parcă, la sine însuși. Drept mare va accepta altele care îl neagă, pentru că îi sunt străine. Nici o ființă preocupată de echilibrul ei n-ar trebui să depășească un anume grad de luciditate și analiză, lucru cu atât mai valabil pentru o civilizație care începe să se clatine de îndată ce își denunță, oricât de timid, erorile ce i-au permis dezvoltarea și strălucirea, de îndată ce pune în discuție adevărurile sale. Nimeni nu abuzează fără riscuri de facultatea de a se îndoi. Când din problemele și întrebările sale, scepticul nu mai extrage niciun principiu activ, nu numai că-și simte sfârșitul aproape, ci chiar și îl caută. Aleargă spre el să-i risipească alții îndoielile, să-l ajute alții să moară. Neștiind ce să mai facă nici cu neliniștile și nici cu libertatea lui, el tânjește după călău, îl dorește, îl cheamă. Cei care n-au găsit răspuns la nicio întrebare, suportă mai ușor tirania decât cei care au răspuns la toate. Așa se face că în fața morții, diletanții nu-și dau atâta importanță ca fanaticii. În vremea Revoluției, destui dintre foștii stăpâni au înfruntat eșafodul cu surâsul pe buze. Când le-a venit rândul, Iacobinii i-au urcat treptele neliniștiți și sumbri. Mureau în numele unui adevăr al unei prejudecăți Astăzi oriunde am privi în jur nu mai vedem decât simula de adevăr simula crede prejudecăți Cei lipsiți până și de acestea par mai senini însă surâsul lor e mașinal un biet un ultim reflex de eleganță Nici ruși nici americanii nu erau destul de copți, nici suficient de pervertiți intelectualicește ca să salveze Europa, ori ca să-i reabiliteze decadența. Germanii, mult mai corupți, i-ar fi putut asigura o aparență de durată, o brumă de viitor. Dar imperialiștii, în numele unui vis mărginit și al unei ideologii ostile tuturor valorilor născute din renaștere, ei aveau să-și împlinească misiunea pe dos, iar eșecul lor avea să fie total și definitiv. Chemați să țină cârma continentului, să-i dea o aparență de avânt măcar pentru câteva generații, secolul al XX-lea ar fi trebuit să fie german, în sensul în care veacul al VIII-lea a fost francez. Au făcut-o cu atâta stângăcie, încât i-au grăbit prăbușirea. După ce că au răvășit Europa, că au lăsat-o vraiște, în plus germanii au oferit onda Rusiei și Americii. Căci pentru cine, dacă nu pentru ele, au știut așa de bine să se războiască și să se ducă de râpă? Astfel, eroi în folosul altora, autori ai unui haos tragic, ei și-au ratat misiunea, adevăratul rol. După ce au gândit și elaborat temele lumii moderne, după ce i-au produs pe Hegel și Marx, ar fi fost de datoria lor să se pună în serviciul unei idei universale și nu al unei viziuni, Tribale. Și totuși, chiar și această viziune, oricât de grotească a fost, stă mărturie în favoarea lor. N-a fost ea oare dovada că numai ei în Occident mai păstrau rămășițe de prospețime și barbarie, că mai era un stare de un vis grandios și de o nebunie viguroasă? Acum însă știm că nu mai au dorința și nici puterea de a începe noi aventuri, că orgoliul lor, pierzându-și seva, se ofilește ca și ei." Că se duși la rândule de farmecul renunțării își vor aduce modesta contribuție la falimentul general. Așa cum îl știm, Occidentul are zile numărate, își pregătește sfârșitul, nu fără a cunoaște o perioadă de surprize. Să ne gândim ce a fost el în răstimpul dintre al cincilea și al zecilea veac. O criză mult mai gravă l-așteaptă, un alt stil se va contura, popoare noi se vor naște. Deocamdată să fim pregătiți pentru haos, cei mai mulți s-au și împăcat cu perspectiva aceasta, invocând istoria, cu gândul de a se stinge în ea, abdicând în numele viitorului, ei visează dintr-o nevoie de a spera împotriva lor înșiși, să fie umiliți, călcați în picioare, salvați. Un sentiment asemănător împinsese antichitatea la acea sinucidere care a fost făgăduința creștină. Intelectualul obosit sintetizează anomaliile și viciile unei lumi în derivă. El nu acționează, îndură. Dacă se apropie de ideea de toleranță, nu găsește în ea excitantul de care are nevoie. Îl găsește însă în teroare, ca și în doctrinele ce o au drept corolar. Dacă îi cade victimă, chiar el nu se va plânge. Îl fascinează doar forța ce îl strivește. A vrea să fie liber, Înseamnă vrea să fii tu însuți, ci el a obosit să fie, să cu printre incertitudini, să rătăcească printre adevăruri. Puneți-mă în lanțurile iluziei," suspină el, spunând adio peregrinărilor cunoașterii. Așa că se aruncă, umil, în orice mitologie ce îi garantează protecția și tihna jugului, refuzând onoarea de a-și asuma propriile spaime, se va angaja în acțiuni unde speră să afle senzații pe care în el însuși nu le-ar putea găsi. Astfel, excesele oboselii sale vor întări tiraniile. Biserici, ideologii, poliții, căutați-le originea în groaza pe care el o nutrește față de propria iluciditate, mai curând decât în stupiditatea maselor. Acest avorton... Se transformă în numele unei utopii de două parale, îngropar al intelectului și, convins că face un lucru foarte necesar, prostituează acel îndobitocitivă, deviză tragică a unui singuratic. Iconoclast redus la tăcere, lecuit de paradox și provocare, pornit în căutarea anonimatului și rutinei, pe jumătate îngenunchiat, copt pentru poncif, el renunță la unicitatea sa și-și reface legăturile cu gloata. Nu mai are nimic de răsturnat, poate doar pe el însuși, ultimul idol nedărâmat, propriul său moloz îl atrage. Contemplându-și-l, cioplește chipul noilor zei, ori îl reașează pe soclu, sub nume noi, pe cele vechi, neputându-și permite demnitatea de a fi exigent, tot mai puțin dispus să cântărească adevărurile, se mulțumește cu cel ce îi se oferă. Sub produs al propriului eu, el merge demolator ramolit să se smerească în fața altarelor sau a ceea ce le ține loc, în templu sau la miting, locul lui e acolo unde se cântă în cor, unde îi se acoperă vocea, unde nu și-o mai aude nici el. Parodie de credință? Puțin îi pasă de vreme ce nu vrea decât să se lepede de sine. Filozofia lui a ieșuat în refren, orgoliul ea a pus în osanale. Să fim totuși drepți în situația la care s-a ajuns, ce altceva îi rămânea de făcut?«